«У мене на це немає часу і взагалі. Не кажи нічого. Не хочу нічого чути!» Матвій ляснув рукою по столу. Яків не повів бровою. «Говори, їм потрібна симфонія». «Добре, їм потрібна симфонія. Що далі?» Симфонія до відкриття Євро 2012. Але ні слова. Це великі темні отці? Мовчи! Це бабло. Це велике темне бабло. Велике темне апокаліптичне бабло. Це заради майбутнього. Про яке майбутнє мова? «У 2012-му кінець світу!» «Хто тобі це сказав? Твоя мая? «Зайди в інтернет, там про це всі говорять!» Брат забичкував сигарету і підкурив ще одну. «Ну де цю дурепу носить? Офіціантко! Машо!» Підбігла офіціантка. «Попільничку принеси!» Офіціантка потупотіла за чистою. Матвій спопилив їй спину поглядом. «Ану назад!» Офіціантка заумерла. «Повернись, кому кажу! Цю залиш! Принесеш чисто, тоді забереш! Ти що, сліпа? Я курю!»